Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ 24. За три тижні я змогла залишити свою кімнату і сяк-так пересуватися по дому. І першого ж вечора, коли ми знову сиділи вдвох, я попросила Катрину почитати мені вголос, бо сама я не добачала. Ми сиділи в бібліотеці. Хазяїн уже пішов спочивати. Вона погодилася на моє прохання, та наче знехотя. Я вирішила, що вибрана мною книжка, їй не цікава. Є запропонувала почитати щось на власний вибір. Вона взяла одну зі своїх улюблених книжок і читала десь із годину. Потім посипалися питання. Нелі, ти не втомилася? Може тобі краще лягти? Ти знову заслабнеш, якщо лягатимеш так пізно, Нелі. Ні-ні, Люба, не втомилася. Щоразу відповідала я. Побачивши мою несхитність, вона віднайшла інший спосіб показати мені, що це заняття їй не до душі. Замість питань почалися позіхання, і нарешті... Нелі, я втомилася. «То годі читати, давайте так побалакаємо», – відповіла я. Та з розмовою вийшло ще гірше. Вона нудилась, і зітхала, і поглядала на свого годинника, і так до восьмої вечора, поки не пішла до своєї кімнати, зморена сном. Принаймні так здавалося з її похмурого, стомленого погляду, і з того, як вона терла очі. Наступного вечора в неї виявилося ще менше терпіння, а опинившись увечері в моєму товаристві втретє, вона поскаржилася на головний біль і лишила мене саму. Її поведінка здалася мені дивною. Посидівши деякий час на самоті, я вирішила піти і спитати, як вона почувається, і вмовити її лягти внизу на канапі, а не сидіти самій у темряві. Катрини не було ні на горі, ні внизу. Слуги запевняли, що її не бачили. Я прислухалася біля дверей містера Едгара. Тиша. Тоді я повернулася до її кімнати, загасила свого каганця і сіла біля вікна. Яскраво світив місяць. Все довкула сяяло, вкрите сніговою поленою. І я подумала, що Кеті могла вийти в сад трохи освіжитись. Раптом я помітила, що хтось в каратькома пробирається по під парку. Та це була не моя панянка. Коли на постать упало місячне світло, я впізнала одного з наших грумів. Він досить довго стояв на місці, дивлячись на дорогу, а потім кинувся геть, наче щось угледівши. А коли невдовзі з'явився знов, то вів за собою поні моєї юної леді. Вона також була там, спішилась і йшла поруч. Хлопець тихенько повів конячку по траві до стайні. Кетті увійшла в дім через скляні двері вітальні і нечутно прослизнула нагору, де на неї чекала я. Вона обережно зачинила по собі двері, скинула обліплені снігом черевики, розв'язала стрічки на капелюшку і збиралася, не підозрюючи про моє шпигування, зняти з себе накидку. Аж раптом я підвелась і викрила себе. Щось промимривши, вона застигла на місці. «Люба моя міська трино». Почала я, надто добре пам'ятаючи Про її недавню ласку Щоб одразу накидатися з докурами Де це ви їздили верхи так пізно? І нащо ви мене обманюєте Вигадуючи якісь баєчки? Де ви були, кажіть У парку, далеко Затинаючись пробурмотіла вона Нічого я не вигадую І більш ніде? Спитала я з притиском Ніде Ледь мовила вона «Ой, Катрино!» – невесело промовила я. «Ви знаєте, що чините зле, інакше б не стали казати мені неправди. Це дуже для мене прикро. Краще б мені хворіти три місяці, ніж бачити, як ви зумисно намагаєтеся мене одурити». Вона кинулася до мене і, розридавшись, обняла мене за шию. «Ох, Нелі, я так боюся, що ти розсердишся!» – мовила вона. «Обіцяй не сердитись, і я розповім тобі всю правду. Мені й самі осоружно брехати». «Ми сіли рядком біля вікна». Я запевнила Кеті, що не сваритиму її, якою б не виявилася її таємниця. Звісно, все вгадала відразу ж. І вона почала. «Я була в буремному перевалі, Нелі. Я бувала там щодня відтоді, як ти захворіла. Тільки три дні пропустила на початку і два по тому, як ти одужала. Я давала Майклу книжки з малюнками, аби він ще вечора сідлав в Міні, а потім заводив її до Стайні. Тільки, будь ласка, не треба його сварити». Я приїздила до перевалу о пів на сьому і лишалася там до дев'ятої години, а потім мчала додому. Я їздила не для розваги. Мені часто бувало там зовсім невесело. Але іноді я була щасливою. Може, раз на тиждень. Спершу я думала, що буде нелегко тебе переконати дозволити мені дотримати слова. Так, я тоді пообіцяла Лінтонові, що завтра прийду знов. Але наступного дня ти не виходила з кімнати, тому все владналося само собою. Коли Майкл лагодив замок у хвірці, я взяла в нього ключа і розповіла, як мій кузен просить, аби я його провідала. Бо він хворий і не може прийти у Грендж. І як тато не хоче, щоб я туди ходила. І тоді ми з Майклом домовилися щодо поні. Він любить читати і незабаром збирається одружитись. Тому він запропонував, щоб я йому давала читати книжки з бібліотеки. А він робитиме, що я скажу. Але я давала йому власні книжки. Вони йому більше подобались». Коли я прийшла вдруге, Лінтон нібито трохи пожвавився, і Зіла, це їхня покоївка, прибрала для нас у кімнаті і розпалила вогонь. Вона сказала, що ми можемо робити, що заманеться, бо Джозеф пішов на молитовні збори, а Гортон Ерншоу десь ходить із собаками. Пізніше я дізналася, що він стріляв в фазані у нашому лісі. Вона принесла мені підігрітого вина та паріжок і повелася дуже привітно. Ми сиділи біля вогню. Лінтон у кріслі, а я у маленькій гойдалці. І сміялися, і розмовляли так весело, і нам весь час було про що говорити. Ми вигадували, куди ходитимемо, і що робитимемо влітку. Я не буду переказувати, а то ти скажеш, що це дурниці. Щоправда, була мить, коли ми ледь не посварилися. Він сказав, що найкраще проводити липневий день ось як. Лежати зранку до вечора у вересовому полі, і щоби навкруги сонно дзущали бджоли. І жайворонки співали високо над головою у голубому безхмарному небі. І яскраво світило сонце. Для нього це є райське блаженство, а мені до вподоби інше гойдатись у шурхотливому зеленому гіллі, коли дме західний вітер, і світлі хмаринки біжать у небі. І не тільки жайворонки, але й дрозди, і малинівки, із зозолі виспівують зусібіч, а поля маюрять вдалині, помережені темними прохолодними ярами, і поруч брижиться під вітром висока трава, мов хвилі. І ліси, і співучі джерела, і цілий світ пробуджений, радісний, вільний. Лінтон хотів, щоб усе лежало в дрімотному спокої, а я, щоб усе мінилося барвами і кружляло в танку. Я сказала, що в його раю все якесь напівживе, а він сказав, що в моєму все ніби сп'яніле. Я сказала, що заснула б у його раю, а він сказав, що в моєму не зміг би дихати і почав сердитися. Та потім ми домовилися, що спробуємо і те, і те. Тільки не буде така нагода. І поцілувались. Мир було відновлено. Ми сиділи так і з годину. Потім я оглянула цю велику кімнату з гладенькою і голою підлогою і подумала, що тут було б гарно гратись, якщо відсунути стила. І сказала Лінтону, що він попросив Зіло нам допомогти. І ми пограємося в піжмурки. А вона хай нас ловить, як ми з тобою. Пам'ятаєш, Нелі? Він відмовився. Це нудна гра, сказав він. Проте захотів пограти зі мною в кульки. Ми знайшли дві в шафі серед старих іграшок. Там були дзиги, обручі, ракетки і волани, і таке інше. Одна кулька була позначена літерою «К», а друга – літерою «Г». І я хотіла взяти собі «К», бо це пасує до Катрини, а «Г» підійшло б для гідклів, його прізвища. Але «Г» було напівстерте, і Лінтону це не сподобалось. Я весь час вигравала. Він знову розсердився, закашлявся і повернувся до свого крісла але того вечора його було легко звеселити. Він уподобав дві-три гарні пісеньки «Твої пісні, Нелі». Коли я зібралася йти, він попросив і вмовляв мене прийти знову, наступного вечора. Я пообіцяла, що прийду. Ми з Міні летіли додому, як вітер, і всю ніч мені снилися Буремний перевал і мій любий, любий кузен. Вранці мені було сумно, і через те, що ти захворіла, і тому, що мені б хотілося, аби тато знав про мої поїздки – і дав на них згоду. Але ввечері так пригарно світив місяць, коли я поїхала, морок розсіявся. Я думала, що в мене буде ще один щасливий вечір і що мене втішало найбільше у мого любого Лінтона також. Я клусом промчала через їхній садок і хотіла завернути за дім, коли цей Ерншоу зустрів мене, взяв мене у повід і попросив мене заходити через парадні двері. Він погладив мені і сказав про неї «лепська конячка». Видно було, що хоче поговорити зі мною Але я тільки зваліла йому Залишити мені у спокої, а то вона може Його хвицнути Ершо відповів своєю хлопською говіркою Вона мені верду не наробе І глипнув на її ноги Мені вже майже хотілося, щоб вона Його трохи провчила Та він пішов очиняти двері і коли відмикав Засув, подивився на напис над брамою І мовив якось чудно Знічено і урочисто водночас Міс, Катрино а я тепер можу це прочитати Чудово, вигукнула я Ну то покажіть свої успіхи Ви мабуть справді порозумнішали Він протягнув затинаючись Гортон Ерншоу А число? Мовила я, щоб його заохотити, бо хлопця наче заціпило Нє, за це я не впораюсь, відповів він Ох ви йолопе, вигукнула я від душі розсміявшись цей Бовдор витріщився на мене. По губах у нього ковзала посмішка, а на виду збиралися хмари. Наче він і сам не був певний, чи слід йому розсміятися разом зі мною, чи я дружньо кепкую з нього, чи то як було насправді його зневажаю. Щоб розвіяти його сумніви, я знову прибрала неприступного вигляду і звеліла йому йти геть, бо я прийшла не до нього, а до Лінтона. Він почав пекти раків. Я побачила це при світлі місяця. Відняв руку від засува і почала павгеть. Просто портрет ураженого самолюбства. Він певно думав, що вміння так-сяк промимрити по складах своє ім'я ставить його на рівні з Лінтоном. І смертельно образився, що я вважаю інакше. «Стривайте, Люба місь Катрино. перервала я. «Я не збираюся вам дорікати, але мені ваша поведінка не подобається. Якби ви пам'ятали, що Гортон так само доводиться вам кузеном як містер Гіткліф, ви б зрозуміли, як несправедливо ставитися до нього. Зрештою, бажання зрівнятися з Лінтоном робить йому честь. Певно він, не... Певно, він вчився читати не лише для того, щоб похизуватися. Безперечно, ви ще раніше змусили його соромитися з свого невігластва. І він захотів це виправити, щоб заслужити вашу прихильність. Підняти його на кпини, за першу ж невдачу, так ви його не виховаєте». «По-вашому, в його умовах ви б виросли не такою грубою? У дитинстві він був кімітливим і розумним, не згір за вас. І мені прикро, що зараз його зневажають, бо цей мерзотник Гітклів так підло позбиткувався з нього». «Ну, Нелі, ти що, збираєшся через нього плакати?» Вигукнула вона, здивована, що я так гарячкую. «Завжди!» Зараз ти дізнаєшся, чи для того він вивчав абетку, щоб мені догодити, і чи варто бути вічливою до такого нікчеми. Я війшла. Лінтон лежав на лаві і встав, щоб привітатись. «Я сьогодні не здужаю Катрину, моя Люба», – сказав він. «Тому говори ти, а я слухатиму. Підійди і сідай біля мене. Я вірив, що ти не порушиш слова і знову візьму з тебе обіцянку, перш ніж ти підеш». Тепер я знала, що не можна його дратувати, коли він хворий. Говорила обачливо, не ставила питань і намагалася нічим не розхвилювати. Я принесла кілька своїх улюблених книжок. Він попросив, щоб я читала йому вголос, і я вже хотіла почати, коли Ерншоу розчинив двері навстіж. До нього нарешті дійшло, що можна образитись. Він ступив до нас, схопив Лінтона за руку і витяг його з крісла. «Забирайся до своєї кімнати!» Ледве вимовив він, задихаючись від гніву. Лице в нього налилося лилося кров'ю. «Її з собою візьми, як вона прийшла до тебе! А Адзвідсіль ти мене не витуриш! Геть звідси обоє!» Він насварив нас і, не даючи Лінтонові відповісти, випхав його до кухні, а коли я пішла слідом, стис кулаки, наче хотів мене вдарити. Спершу я злякалась і впустила одну з книжок, а він бутнув її мені вслід ногою і грюкнув дверима. Я почула злісне, крикотливе вихохотіння біля вогнища і, озирнувшись, побачила, що цей гидкий Джозеф стоїть, потираючи свої кощаві руки і труситься від сміху. «А вже ж! Я знав, що він вас відсіля випре. Оце парубчина! Усенька розуміє! Він знає, ой знає, не згідж тут мене знає, хто туди буде хазяїном! хе, -хе. Ото він вас і навчає! Куди нам іти?» Спитала я свого кузена, незважаючи на кпини старого нагідника. Лінту наш побілів із лиця і весь тремтів. У цю мить він був зовсім негарний. Нелі. Та ні, навіть страшний. Його тонке обличчя з великими очима перекривилось у шаленій безсилій люті. Він схопився за ручку дверей і шарпнув їх. Двері виявилися замкненими з того боку. «Пусти, або я тебе вб'ю! Пусти, або я тебе вб'ю!» Він аж заходився від люті. «Мерзото, я тебе вб'ю! Вб'ю, чуєш?» Джозеф знову гидко закумкав. «Га, це вже татусеві штучки!» – гукнув він. «Це наш батечко, у нас завжди є відобог по потрошку". «Ну, вище голову, Гортоне, парубче мій, не бійся, він тебе не дістане!» Я схопила Лінтона за руки, намагаючись його відтягти, але він так скажено верещав, що я відступилась!» І зрештою його крик перейшов у страшний напад кашлю. З рота в нього потекла кров, і він упав на підлогу. Я, умліваючись з жаху, побігла на двір і почала на повний голос кликати зілу. Вона скоро почула, доїла корів у загоні за клунею, і, полишивши свою роботу, поспіхом кинулася до мене і спитала, що трапилось. Мені забракло сили відповісти. Я притягла її до кухні, озираючись у пошуках Лінтона. Емшоу прийшов глянути, якого він наробив лиха, і тепер вів бідолашного Лінтона нагору. Ми із Зілою пішли за ним Але на сходах він спинив мене і сказав, що мені не можна входити І я мушу йти додому Я скрикнула, що він убив Лінтона, і я все одно війду Тоді Джозеф замкнув двері і заявив, що я нічого не вдію І спитав, чи я така ж з роду причинна до пари своєму родичеві Я стояла, плачучи, поки не повернулася Зіла «Глупицю чуняє, сказала вона «Тільки ви не чиніть тут глупства» І майже селоміць змусила мене піти у дім. Нелі, я ладна була рвати на собі волосся. Я так плакала, що майже осліпла від сліз, а цей мерзотник, якому ти так співчуваєш, стояв осторонь і цитькав на мене, щоб я заспокоїлась і повторював, що він ні в чому не винен. Врешті-решт, злякавшись моїх погроз, що я скажу татові, його посадять до в'язниці і повісять, він і сам почав сопіти і хутко забрався геть, аби приховати своє боягузтво. Та відчепитись от нього було не так легко. Коли вони зрештою вмовили мене піти, і я від'їхала ярдів на сто воріт, він раптом вигулькнув із темряви на узбіччі і, схопивши мені заповідь, перепинив мене. «Місь Катрину, мені дуже шкода», – загорив він. «Та не годиться ж отак. Я опоріщила його нагаєм, думаючи, що зараз він мене вб'є. Він відсахнувся і кинув мені услід брутальну лайку. Я ж напівпритомна помчала додому». Того вечора я не знайшла до тебе побажати Добраніч, а наступного дня не поїхала до Буремного перевалу. Мені страх, як кортіло поїхати, але я надто боялася почути, що Лінтон помер. А ще було трохи лячно зустрітися з Гортоном. На третій день я зібрала всю свою мужність, чи то не змогла більше перебувати в безвісті, і знову непомітно втекла з дому. Я вийшла о п'ятій годині, пішки. Думала, що, може, якось тихцем проберуся до кімнати Лінтона але собаки дали знати про мій прохід. Зіла вийшла мене зустріти і, кажучи, що хлопець гарно видужує, провела мене до маленької, чистої, встеленої килимом кімнати, де я на свою неймовірну радість побачила Лінтона. Він лежав на канапі і читав одну з моїх книжок, але він не хотів ні розмовляти зі мною, ні навіть на мене дивитись. І так цілу годину Нелі. Така в нього нещасна вдача. І що мене просто вразило – він рустили в рота лише для того, щоб наклепати на мене. Наче то я вчинила сварку, а Гортон ні при чому. Я не змогла б відповісти на це спокійно, тому промовчала і вийшла з кімнати. Він кинув мені у слід кволе Катрину. Він не очікував, що я можу так із ним повестись. Але я не повернулася. Наступного дня я знову просиділа вдома. Я вже майже вирішила, що більше не приходитиму до нього. Проте мені було тяжко лягати і прокидатись в безвісті, що моє рішення розвіялося за вітром, перш ніж я встигла його ухвалити. Може, колись я й вчинила зле, поїхавши туди, але тепер зле було б і не їхати. Майкл прийшов запитати мене, чи треба сідлати Міні. Я відповіла ствердно, і коли понім чав мене пагорбами, я вважала, що виконую свій обов'язок. Мені довелося проїхати під вікнами фасаду, щоб потрапити на подвір'я. Ховатися вже було ні до чого. «Молодий хазяїн у домі», – мовила Зіла, завбачивши, що я рушила до вітальні. Я увійшла. Еншоу також був там, але одразу ж вийшов із кімнати. Лінтон дрімав, сидячи у великому кріслі. Я підійшла до вогню і серйозним тоном почала розмову, хоча сама лише почасти вірила в те, що кажу. «Оскільки ти мене не любиш, Лінтоне, і вважаєш, що я приходжу навмисне тобі зашкодити», і щоразу поводишся так, ніби я справді заподіяла тобі зло, це наша остання зустріч. Давай попрощаємось, і ти скажеш містеру Гіткліфу, що більше не хочеш мене бачити. І йому не доведеться більше брехати з цього приводу. «Сідай і знімі капелюха, Катрину», – сказав він. «Ти настільки щасливіша за мене, що просто маєш бути кращою духовно». Тато весь час говорить про мої вади і виявляє стільки зневаги до мене, Тож не дивно, що я і сам починаю собі сумніватися. Мені часом здається, що я таки справді нікчемний, як він каже. Тоді мені стає так прикро і боляче, що я ненавиджу всіх довкола. Я нікчема, в мене погана вдача, і я майже завжди не в гуморі. І якщо тобі так буде легше, ти можеш попрощатися зі мною. Тільки, Катрино, будь справедливою в одному. Повір, що якби лише я лише міг стати таким добрим, як ти, Таким лагідним і щирим я став би таким. І повір, що твоя доброта змусила мене полюбити тебе ще дужче, ніж якби я був вартим твоєї любові. І хоч я не зміг би і не зможу приховувати від тебе, як я насправді, я дуже шкодую, про це й каюсь. І каятимуся, поки живий. Я відчувала, що він каже правду. І що я мушу його простити. І якщо він наступної миті знов затіє сварку, я також прощу його». Ми помирилися, але потім обоє плакали весь час, поки я лишалася в нього. І не тільки жалю. Хоча мені було і справді жаль, що в Лінтона такий дивний і неправильний характер. Він ніколи не дозволить, або його друзям було з ним легко. І йому ніколи не буде легко самому. Відтоді я завжди проходила до цієї маленької вітальні, бо наступного дня повернувся його батько. Разів з отри, я думаю, ми почувалися так весело і безтурботно, як першого вечора. Всі інші наші зустрічі були тоскні й сумні. І через його себелюбство та злостивість, і через його страждання. Але я призвичаєлась не ображатися на хиби його вдачі і пам'ятала, що він не винен у ній так само, як у своїй хворобі. Містер Гітклів зумисно уникав мене. Я його взагалі майже не бачила. Лише минулої неділі я прийшла раніше, ніж зазвичай, і почула, як він жорстоко шпетить бідного Лінтона за його нещодавню поведінку. Не знаю, як він про це довідався, Хіба що підслуховував під дверима. Лінтон справді гидко поводився того вечора, але це нікого не стосується, крім мене. Так я й сказала містеру Гідкріфу, зайшовши до кімнати. Він розраготався і пішов геть, відказавши, що він тільки радий, якщо я так дивлюся на речі. Тепер ти знаєш усе, Нері. Якщо мені не дозволять приходити до Бурамного перевалу, двоє людей будуть нещасними. А якщо ти нічого не скажеш татові і я продовжуватиму туди ходити... Це нікому не зашкодить. Ти не скажеш ні. «Я скажу вам про своє рішення завтра вранці, Катрино, відповіла я. «Треба все зважити. Вилягайте спати, а я піду все обміркую». Міркувала я вголос у присутності хазяїна. З її кімнати я пішла просто до нього і розповіла всю історію, не передаючи тільки її розмові з кузеном і не згадуючи про Гортона. Містера Лінтона це стривожило і засмутило. Хоча він і намагався мені цього не показувати». Вранці Катрина, між іншим, дізналася, що я зрадила їй довіру, і що її таємні побачення буде припинено. І марно вона плакала, і нарікала на заборону, і благала батька пожаліти Лінтона. Вона могла втішитися лише батьковою обіцянкою, що він сам напише племінникові та дасть йому дозвіл приходити до Гренджу, коли той захоче. Але нехай не очікує на Катрину в буремному перевалі. Мабуть, якби містер Лінтон був краще обізнаний щодо його вдачі та стану здоров'я, він би знайшов у собі сили позбавити доньку і цієї непевної втіхи».